14. Коли в автомобілях були кришталеві вазочки. Моя важка голова хитнулася на затерплій шиї. Колеса блискучого лінкольна доктора Брида знов зіштовхнулись із трамвайними рейками. Я спитав Брида, скільки людей намагаються дістатись загальної стали плавильної компанії кожного ранку о 8 годині, і він відповів 30 тисяч. Поліцмени в жовтих дощовиках стояли на кожному перехресті, їхні руки в білих рукавичках рухались у супереч вказівкам світлофорів. А світлофори, яскраві привиди серед сльоти, вели далі свою нікчемну гру, підказуючи автомобільному людянику, що робити. Зелений рухатись, червоний стояти, жовтий бути готовими до змін, уважними. Доктор Брит сказав мені, що Огонікер з молоду одного ранку просто кинув свою машину в потоці іліумського транспорту. Полісмени мусили виявити причину затримки, і вони знайшли феліксову машину самій середині потоку. Двигун працював. У попільниці лежав недопалок сигари, свіжі квіти у вазочках. У вазочках? Це був мармон розміром із невеличкий паровоз. На обляміці дверцят були прикріплені кришталеві вазочки. І Феліксова дружина щоранку ставила в них свіжі квіти. Ось ця машина застрягла посередині транспортного потоку. Подібно до Марії Целести, підказав я. Поліція витягла її звідти. Знаючи, чия це машина, вони зателефонували до Фелікса, та дуже ввічливо пояснили, де він може її забрати. Фелікс відповів їм, що більше немає потреби в Мармоні, хай залишать його собі. І вони залишили? Ні, вони подзвонили його дружині, вона прийшла і забрала машину. До речі, як її звали? Емілі. Доктор Брид облизав уста. Погляд його став відсутнім, і він ще раз вимовив ім'я жінки, яка померла вже так давно. Емілі. Як ви вважаєте, мені дозволять описати цю історію з Мармоном у моїй книзі? Спитав я. За умови, що ви не опишете, чим вона закінчилась. А чим? Емілі не звикла керувати мармуном. Дорогою додому вона потрапила в серйозну аварію. Пошкодження тазових кісток. Рух на дорозі припинився. Доктор Брит заплющив очі. Пальці його стиснули кермо. Ось чому вона померла, народжуючи маленького Ньюта.